Vishet från ovan. Kapitel 3, verserna 13 till och med 18 och kapitel 4, verserna 1 till och med 12. 13. Om någon av er är vis och erfaren, ska han med sin goda vandel ge prov på den mildhet som hör visheten till. 14. Men har ni bitter avund och självhävdelse i era hjärtan, ska ni inte skryta och tala osanning. 15. Sådan vishet kommer inte från ovan, utan är jordisk, oandlig, demonisk. 16. Där det finns avund och självhävdelse, där finns också ovordning och allsjöns uselhet. 17. Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig. Rik på varmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. 18. Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid.